Rugăciune pentru taina și porunca intrării, Doamne Iisus Hristoase, poarta vieții veșnice, Te iubim, Te stăvim și îți mulțumim, fiindcă prin poruncele de săvârșirii ne-ai ajutat. Să dobândim chipul și asemănarea cu Tine, ca semn că în biserica inimii noastre a intrat. De toate păcatele, sufletele noastre le-ai curățat. La nunta ta cea cerească ne-ai porunca intrării am aflat. Fericiți cei ce spală deșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate. de aceea ucenicilor tăi le-ai descoperit. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață, pentru că rugându-ne în Duh și în adevăr, în noi au pătruns și e, în lumină ne-au schimbat. De aceea pentru noi ai zis, eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, pentru că ne-ai descoperit. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua aceea de apoi. În el lumina ta nu va avea. La fața în lumină nu se va schimba. Veșmântul de lumină nu-l va căpăta. La ta nu va fi chemat. În întunericul... Cel mai din afară, împreună cu cei întunecați, va fi aruncat. De aceea te rugăm rostește pentru noi. Vino și cel însetat să vină și cel ce voiește să ia în dar apa vieții.